Місяць ще не зійшов, але підбарвлення рожево бузовими барвами сходу заповідає наперед його урочисте піднесення. На вулицях тихо і урочисто, у морозному повітрі розлито спокій і святість. Рідко проходить запізнілий селянин, поскрипуючи замерзлими чобітьми. У глибокому сталевої барви небі горять ядерні зорі. Марія не світила сьогодні лампи, ні, Марія засвітила лампадку, маленьку червоного шкла лампадку перед образами. У хаті півтемно, тепло, повно запахів печеного хліба, різних страв. У передньому куті стіл, на нім насипано зерно, сіно і застелено білим доморобним настільником. На покуті жменя сіна, у сіній горші куті – Горщик овочевого звару, покритий житніми книшами, над усім поставлений дідух, зв'язаний з різного сбіжжя. Корній упорав уже все на дворі, там більше немає роботи. Надходить велике свято. Як заспівають перші півні, треба вставати і поспішати на Корній, Марія і стара мати сідають до заставленого стравами столу. Все тут є. Бери, що хоч, що забажається. Все це добре, все своє, зароблене працею і терпінням. Бери, людину, святий хліб, переломлюй і їж. М'який, пахучий, смаковитий. Перехрести своє чоло і скажи «Дякую тобі, Боже, що сподобав мене ласки своєї і дав змогу лити під свій на ниві моїй, щоб їсти цей смачний хліб». Переломи і їж. Їж хліб, капусту, вареники, їж голубці і смажену рибу, їж кутю зернисту і поливай її соками овочів саду твого. Запий все медом, зібраним з квітів краю твого. Корній, Марія і стара мати сидять коло столу і їдять святу вечерю. Їм весело і радісно. На обличчях спокій, видно сяйво щастя, короткого і проходячого, але все-таки щастя. «Ми, – кажуть марійні очі, – не вимагаємо багато щастя. Щастя наше у повноті існування, але кілька разів на рік ми скупчимо його у одне велике видиме щастя. Щастя, яке випромінює з наших віч, з наших уст, з наших душ. Ніч йде». Велика свята ніч. Спати в таку ніч не хочеться. Балакають про минуле літо, про працю, згадують кожну пролиту краплю поту.